«До мене додому поїдете?» «Ні, ви що?» – перелякано глянула вона на нього. «Вибачте, то я вголос розмірковую. Може, я знаю, їдемо...» «Куди?» «Побачите зараз». «А все ж». «Побачите», – повторив чоловік. «До речі, я Сергій. А я Тереза. Тільки не кажіть, що ім'я гарне». «Не казатиму, бо ж усі імена гарні». «І моє також». За півгодини вони зручно вмостилися на диванчику в кав'ярні на автозаправці. Тереза попросила замовити ще кави. Сергій перепитав, чи може чаю. Тереза пояснила, що вже почалося сьогодні, і тепер можна вважати, що це її перша на день кава. Та й не звикла вона, аби їй вказували, скільки кави можна пити. «Скажіть, а ким ви працюєте?» Може, вгадаєте, Тереза вже трохи відійшла. «Чи то кава допомогла, чи затишок кав'ярні, чи чоловік цей?» «Навряд чи. Гаразд, не буду мучити». Обіймайликом. Ким, не зрозумів Сергій? Людиною, яка за гроші обіймає інших, коли їм зле, просто і коротко пояснила Тереза. За гроші, перепитав, бо не вірив. Так, це моя професія. Коли людині зле, а поряд нікого немає, вона може зателефонувати мені, і я приїду її пообнімати. За гроші, знову повторив Сергій. Так, за гроші, а що? Не знаю, обійми, за гроші, якось дивно. «Погано, тобто?» – наїжачилася Тереза. «Ні, я не сказав, що погано, просто не до кінця зрозуміло. А багато клієнтів?» «Так, вистачає. Єдиний мінус цієї роботи – дуже важко щось спланувати для себе, бо ж будь-якої миті можуть зателефонувати і попросити приїхати». «А тоді що?» «Тоді я їду, сідаю біля людини або лягаю поряд із нею і обіймаю її. Якщо їй треба, говоримо, а ні, то просто мовчки обнімаємося». Тобто ви будь-якої пори доби можете приїхати? Так, звичайно, крім хіба що коли я вже на виклику. Як лікар? Так, як лікар, адже коли ви викликаєте лікаря додому, то не вважайте ненормальним подякувати йому за його працю, правда? Правда, погодився Сергій. Обнімати гарно теж нелегко, повірте. Я ніколи не вимикаю мобільний на ніч. У мене були дзвінки і глибокої ночі, і раннього ранку. Наприклад, можуть зателефонувати і зараз. І ви поїдете? Так, поїду. Але ж ви казали, що втомилися. Я тільки втомилася, а комусь може бути дуже зле. Людина не телефонуватиме вам під ранок, якщо їй просто зле, а не дуже зле. Повірте, не все так просто і легко з оцим обніманням. Вірю, але все одно це якось так химерно. «Ні, не гірше і не краще, ніж будь-яка інша професія. Зрештою, колись я вже мала правильну роботу і правильне життя. У мене з того всього нічого не вийшло. Життя, звісно, було дуже хороше, але я йому якось не пасувала. Ой, вибачте, Тереза обірвала себе на півслові і замовкла, бо відчула, що і так уже забагато наговорила цьому незнайомцю. «Не зупиняйтеся, голос у вас такий». «Який?» Тереза глянула чоловікові вічі. «Гарний!» – «Дякую», – усміхнулася. «А бувають вихідні?» «Так, бувають і вихідні. І що ви тоді робите?» – зацікавився Сергій. «Читаю, гуляю, дивлюся фільми, ходжу до театру. Різний по-різному». «Не заміжня, правда?» «Так, а що помітно?» – уважно поглянула Тереза на співрозмовника. «Ні, просто подумалося, що заміжня жінка поспішала би додому до чоловіка. Або навпаки намагалася бутикти. Теж можливо. То що?» Ніхто не чекає, чи тікаєте, який варіант. Перший засміялася Тереза і враз спохмурніла. Згадала, як у свій час, не озираючись, тікала Маруся. Усе найвідчайдушніше і найбезглуздіше стається зі мною під час злив із блискавками і громами. Добре, що їх не так багато в нашому місті. Чи зле? Найдорожчі люди трапляються в найсильнішу грозу. Люблю, коли забуду парасолю і сильно змокну, забігти у свій під'їзд, тремтячими від холоду мокрими пальцями відшукати ключі в торбинці, у перепокої скинути мешти та мокрий одяг і загорнутися в плед. Сидіти так, поки не перестану цокотіти зубами, а потім у тому ж пледі, немов у королівській мантії, дістатися кухні, зробити чаю, сісти біля вікна і дивитися на дощ. А ще згадувати старі добрі часи, коли люди та книги пахли дощами. Зараз таке можливо лише під час самих дощів, і то не з усіма, а з тобою було можливо. Коли зціловувала краплинки поту з твого тіла, здавалося, що зціловую краплинки дощу, а кімнатою розливався аромат травневої грозової зливи.